Mm. Du sa fel förra avsnittet. Men då? Nej, men där på slutet i Outrot när man ska säga livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Då ska du säga, men också härligt. Ja, vad då då? Ja, du sa, men fantastiskt härligt. Ja, men kan man inte säga lite olika? Måste det alltid vara samma? Ja, vi, vi, nu har vi bestämt. Du är så rigorid, heter det det. <laughs> Rigid. Rigid. Vad är Tycker rigorid du? för någonting då? Det finns inget rigorös är om man är. Det är på ett annat ord. Du, du men jag tänker att vi kan som... väl vi ha nya. Vi kan vill, här, livet i en bonusfamilj är, kan vara besvärligt, men också förfärligt. Va? <laughs> nej. Ja, eller livet i en bonusfamilj kan vara besvärligt, men bör vara ärligt. Ja, men det, nej, nu har vi det som vi besvärligt. Men, men, men, äh, livet i en bonusfamilj kan vara kärligt, men också bekärligt. <laughs> De moderna finns ju inte. Ha? Nej, vi får göra ett helt avsnitt om dina roliga men, ord men, men... men livet i en bonusfamilj Kan vara begärligt Men e -ja. också Särligt <laughs> Vi får komma igång med avsnittet nu Och jag bestämmer att vi behåller det Så får du bestämma något annat nästa gång Ja, ja Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is Hey, hey, hey, hey Let's just means that we're alive and healthy yeah. Hej och välkomna till avsnitt 22 av Bonuspappan och Plusmamma En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Vi sänder i samarbete med familjeträdet och vi gör det från ett blåsigt och lite till och med snöigt Stockholm Du låter så seriös när du säger det Ja, tycker du? Ja, du låter som bängt allstillt. Jag vet inte. <laughs> <laughs> ja det var ju han i Hike. Jaha, där då du låter det inte men, som honom. Men du låter som han. Vad heter Nej, ska han? Vi ska om hästar, Bengt. men inte vilka hästar somna flodhästar. Bengt med skägget. Bengt Västerberg var folkpartiledare för länge sen. Men vad heter han som har ett skägg? Christer Glänning som testade bilar. Nej, men han som har en väldigt skön röst. Bengt, Bengt Magnusson! Ja, Bengt Magnusson! <laughs> Lät jag som Bengt Magnusson? Men jag vi inte då så här, hej och välkomna till bonuspappan och plusmamman. Vi är högst seriösa. <laughs> ja, är vi inte det? Ja, På jag sätt. är jätteseriös. Ja, bra. Nu kör vi. S nu kör vi. Vad, vad har hänt i veckan? Eh, det har hänt att vi ska just i detta avsnitt lägga ut eh, en intervju med Helene Arkem. Som det ska vi lägga ut oss. Det är, det är radio, det är inte bild. Stora bonusfamiljeboken. Men det kommer senare. Tidigare i veckan så vet jag att du var ledig en hel dag. Ja, just det. Kroppen bara totalt la ner. Jag vaknade och sen kollapsade jag på soffan och bara sov och sov och sov hela dagen. Jag hade tänkt göra jättemycket saker men det gjorde jag inte. Nej. Sen kom du hem och tittade på en film och sen Somnade fortsatte jag att sova. <laughs> Det, och sov och sov och du sov. hade tydligen behov av eh, vila just den dagen. Ja. Och hela veckan var ju Saga i Krakow i Polen. Och var på besök i Auschwitz-Berkenau bland mm. annat. Och kom hem där på Vi fick fredag. väldigt mycket meddelanden från henne. Ja. Det var mysigt. Och bilder. Och hon har haft det jättebra. blir ja. spännande att se sen när hon ska ha sin redovisning i skolan. Och på tal om skolan så har ju Yva fått ett A på franska provet. Så det mm. ger vi en liten applåd för. Var det är första gången... Hon fick A kanske. Det vet jag franska. Inte. hon är väldigt duktig på franska. Ja, hon, hon, är så smygis. hon är duktig i smyg. <laughs> ja, vi har passerat en spännande dag när vi hade varit ihop längre än vad det är kvar antal dagar till bröllopet. Nu får nästan så här säga det en gång tills att folk förstår. Vi har... vi har nu färre antal dagar kvar tills vi ska gifta oss än vad vi har varit ihop. Men Martin, varför ska ni gifta er så långt fram? Men det har vi väl sagt att det är dagen innan min 50-årsdag. Det är ju helt idiotiskt. Ja, men det är 1 september 2019 och så det är efter slaget så fyller jag 50. Så kan man liksom fortsätta fira en stund till. Ja, det blir en pangrolig dag. Vi är ju i Stockholm som sagt så vi har ju lämnat lägenheten tom där hemma. Och då skulle Lycke ha dit några kompisar. Vi vet inte om lägenheten står kvar när vi kommer tillbaka. Nej, men vi litar på att han sköter sig. Vi litar faktiskt på Lycke och sen så litar vi på att hans syskon ger honom bannor ifall den inte gör det, för att ifall han skärplar till det nu så kommer vi ju inte kunna lita på någon sen efter det. Nej, just det. Så att han, har, han, han är får, lite han testpilot på ja, detta. Testpilot Lycke. Mm. Vi är just nu på vårt hotell vid Karlaplan, men vi har ju varit ute och rört på oss Lite grann. Och igår när vi var på den där bullbar, det tyckte jag var kul. Mm, det finns flera olika, jag hade letat upp en av en helt annan anledning för att det var en gitarrist som spelade, men vi hamnade i Rådhuset. tunnelbanan. Ja, det är som liksom i tunnelbanan. I uppgången där. Med jättefin mat, mm. för det första. En väldigt eh, riklig och god bransch. Men ändå så är här, liksom, le, le, alltså den, vi blir jättemätta. Ja. Men det var ju så en lättsam fransk inspirerad Det skulle vara lite sydfransk med, med salami och ostar. Och hängtorkade skinkor. Och <laughs> e, yoghurt. Och sen ja. var det ju efterrätt, bofflor. Och och Nutella. Ägg benedikt med, med lax. Och Vi har så. inte googlat än var just ägg benedikt är, Men det var ju en toast med lax och ägg och ja. sås. Och sen så spelar man alltså bol mm. Och Martin, du kan ju få säga vem som vann. Ja, vi spelade ju. Det kallas ju petank i, i övriga. Betonk. Petank. Och vi spelade tydligen en marockansk variant. Så att vi hade fyra klot var. Och det var ju väldigt jämnt. Du ledde med 12-11 och sen blev det 12 lika. Och sen vann du jag sista. Jag tror jag ett tag ledde med 12-8. Och så knappade du. Ja, in. du ledde nog med 10-4 också, tror jag. Mm. Men jag knappar in lite. Men du vann med 13-12. Jag lät honom komma i fatt. <laughs> eh, och eh, sen på kvällen. Så testade vi en eh, romantisk film, komedi. komedi. Och vi valde faktiskt en lite för att den hade ett litet bonusfamiljen tema. Ja, den hette Homogen, kärleken flyttar in. Handlade om en tvåbarnsmamma som är på väg att skilja sig och eh, är ute och festar och träffar några yngre killar som bor i hennes gästrum och håller på att göra en film. Eh, så att blev det gilla konceptet men... där att hon får ha tre killar. Ja, de täcker ju upp och hjälper varsin ja, barn liksom och Hon hade en henne. relation med en och en hjälpte till med... Äldsta dotterns... IT-service, ja. datorn och hemsidan. Och en hjälpte till att vara lite support till dottern där. Ja, som skrev en pjäs och yngsta dottern lekte. Jag tycker att jag annan. borde liksom anamma det lite. <laughs> att jag inte räcker till, så du behöver två till. Jo, det gör du. Du räcker till. Tack. Och sen när... Eh, barnens biologiska pappa kom tillbaka så blev det också lite så där att man märker... Men nu får du inte spoila. Nej, jag ska inte spoila någonting, men eh, den, den var ju rekommenderar trevlig. vi den då? Ja, den, den var ju klart trevlig. Det är ingen sån där film som man kommer att bära med sig eh, hela livet. Det kanske. jag kommer att bära med mig är att shit var gammal jag börjar känna mig. <laughs> När jag såg Reese Witherspoon som alltid har varit den här tjejen ja. hela veckan, typ som nutidens Goldie Hawn. Ja, just det. Började ja, faktiskt se lite äldre ut. Mm, hon skulle ju spela, hon en skulle mamma också. spela lite äldre också. Och så åh jag är 40. Som <laughs> okay. att hon var nästan död. Ja. Och bara, det är jag med. <laughs> ja, vi har ju ett avsnitt som sagt med Helena Arkem. Men temat är känslomässig rättvisa. Det är del tre. Ja, vi har ja. ju haft tre delar. Och vi har ju fått en hel del respons på just det här med rättvisetänket. Jag tänker att vi har ett brev där som kanske mer är en, vad heter det, en reflektion över vårt tidigare avsnitt. Ja, det handlar ju om materiell rättvisa men allt som händer avspeglas ju känslomässigt ändå. Ja. Så vi kan ska du ta, ta det som en det? liten repetition. Då står det så här. Min sambo har en dotter sedan tidigare som är nio år och jag har en son och en dotter som är nio respektive sju år. Han tycker att mina barn är jobbiga eftersom de låter ganska mycket emellanåt. Inte alltid plockar undan efter sig, bråkar ibland, säger emot, inte alltid tackar för maten och så vidare. Han förväntar sig disciplin och han har inte mycket övers för att barnen har en egen åsikt och personlighet som de måste få uttrycka. Hans egen dotter är formad av honom och sitt liv som enda barnet. Hon vet att pappa inte leker med henne så hon är oftast på sitt rum och pysslar vilket premieras som min sambo. Han har lärt henne att inte säga emot, inte störa och att inte stöka ner. Mina barn är som barn i mest tycker jag. Den ena är lugnare och pysslar helst med sin padda, medan den andra är livligare och mer känslosam. Min sambo stör sig uppenbarligen väldigt mycket på dem, för det kommer fram när vi diskuterar. Då formligen vräker han ur sig alla dåliga egenskaper som mina barn har och hur otroligt dumma de kan vara som gör ditten och datten. Sen tycker jag även att han särbehandlar barnen. Idag hade han ställt in en dator på sin dotters rum utan att prata med mig först. För att skriva och göra research på, säger han. När jag frågade henne vad hon skulle ha den till sa hon att hon skulle ha den till det som hon alltid hade velat ha en dator till. Att titta på film på en större skärm. Min son har en padda. Min dotter har varken telefon eller padda. Bonestotten har nu alltså både telefon och padda, och nu även en dator på rummet. När jag frågade min sambo varför han inte hade tagit upp det här med datorn med mig, undrade han varför han i hela världen skulle göra det. Eh, det var alltså en reflektion som kom in på Facebook. Ja, jag tänker: eh, Opposites Attracts. Det verkar ju som att två väl, lite olika människor har hittat varandra. Det, kan ju, det är inte alltid fel. Men... Nej, eh, olika familjekulturer som mm. inte har. Eh, Eh, kunnat blandas samman på ett bra sätt än så länge då. Och han kanske lite så här, ja han verkar ha fortfarande sin familjebildning kvar och inte vilja blanda sig så mycket med mm. de andra. Och det kanske hon har också att hon då har svårt att eh, få kontakt med bonusdottern eh, eller tycker att hon är för lugn och, och tyst och disciplinerad. Ja, du menar så, ja. ja att mm. det, det är ju faktiskt lite åt båda håll, men eh, de behöver väl... En... Men det var ju ingen direkt fråga i brevet, men jag tänkte, ska Nej. vi låta Stina vårt lilla proffs? Lilla proffs, nu var jag lite nedsättande. <laughs> vårt enormt stora proffs. Är det Och... någon som är liten i den här podden så är det ju jag. <laughs> vi låter hennes svara på en generell fråga om eh, rättvisa. Stina Svarar, ett samarbete med familjetärdet. Äckans fråga är, hur ska jag förklara för mina barn att deras bonushus kan få dyra och fina saker hemma hos sin andra förälder som jag inte kan ge mitt barn? När det gäller att förklara för barnen och på vilket sätt du kan förklara beror på barnets ålder. Men prata med dina barn om att det ser olika ut i olika familjer bekräfta deras känslor och att det kan kännas orättvist och att man som barn kan vilja ha saker som andra har men att ni har faktiskt valt att göra eller prioritera på ett annat sätt än deras biologiska föräldrar har gjort. Och vad boendesyskonen får hemma av sina andra föräldrar kan man heller inte styra över. Det viktigaste är väl hur det fungerar hemma hos er och hur ni hanterar det tillsammans. Hur påverkar dessa olikheter barnen hemma hos er? Har ni vuxna samma värderingar kring materiella saker eller för barnen olika dyra saker hos er också? Finns det en möjlighet att sätta sig tillsammans och prata om hur ni upplever de här olikheterna? Barn som har upplevt orättvisa har också en tendens att fokusera på att allt ska vara rättvist. och Det kan då vara svårt som förälder att inte gå in i den känslan och vilja att allt ska vara nästan millimeter rättvist mellan barnen. Men ska man behandla barn rätt, så handlar det faktiskt om att behandla dem på olika sätt. Eftersom de är olika och därför också har olika behov, önskningar och krav på ett bra liv är. Och var lite uppmärksam på dina känslor. Om du blir irriterad eller får dåligt samvete om du inte har möjlighet att ge barnen lika dyra saker. Och hur du förhåller dig till dina känslor. Jag hoppas att ni kunde få lite tips på hur man kan tänka på just den här frågan. Och önskar lycka till med er bonusfamilj. Stina så här. Ja, vi tackar Stina, vårt eminenta proffs från Ystad. Och familjeträdet. Och Stina var ju med i radion den här veckan. Ja, mm, blev intervjuad i P4 Halland. Och det ligger ute på deras webb om man vill lyssna och höra lite mer om hennes arbete. Ja, och om ni tyckte att ljudet på det här inslaget var lite väsigt, så beror det på att någon glömde ta med all utrustning hit i Stockholm. Du menar att någon frågade sin fest med om vi skulle göra några telefonintervjuer och fick svaret nej. Men kanske var det så att någon inte förstod riktigt vad någon menade. Nej, det kan ha varit så. Men vi fick göra en annan lösning så blev det lite mer brus. Men hon var ju lika klok och insiktsfull som hon alltid är. Det är hon. Och hon understryker det som vi redan har konstaterat i förra avsnittet att det här med millimeterrättvisa är lite förlegat. Ja, det tjänar man inte på i längden. Det är ingen som gagnas av det. Och vi ska prata mer om rättvisa, olika sorters rättvisa med lite betoning på emotionell rättvisa efter vi har lyssnat på en väldigt klok dam. Kring, en annan eh, klok tjej. person ja, <laughs> som heter Helena Arkham och har skrivit Stora bonusfamiljboken. Köp den boken, den är jättelättläst och bra ja, och insiktsfull. Ja, vi har den, det är som en handbok. Hon får presentera den själv lite under intervjun här. Hej Helena Arkem! Hej! Vad gör du här på den här underbara barnmässan i, i Älvsjö? Ja, jag är här för att prata om min bok, Stora bonusfamiljboken. Ja, just det. Och har mm. hållit föredrag och ja. sådär nu. Ja, ja vi hade mm. ett, liten, ett seminarium på, mm. på scenen och ja, men det var jättekul att prata bonusfamilj. Och eh, det kom ju en hel del intressanta frågor som ja, lök upp också från personer i publiken. Mm, mm. Så det var kul. Mm. Och om vi börjar lite med din egen erfarenhet så har du ju erfarenhet själv när du växte upp på 70-talet att vara i en bonusfamilj Ja, tag. jag har levt i olika sorters bonusfamiljer sedan 1976. Det är ju jättedågningen mm. sedan. Men ja, så många år är faktiskt. Så jag började då min, min bonuskarriär ja. som, som bonusdotter, vilket jag fortfarande är. Ja, bonusdotter det. till Uffe, som är ja. min mamma. Ja. Sen så träffade jag min första man och då blev jag bonusmamma, för han hade en dotter. Ja, och sen skiljde jag mig från honom, fick en son med honom och träffade min nuvarande man. Och då blev han bonuspappa ja, och jag är biologisk mamma då. Ja, så att jag har, och ni har ett gemensamt barn också? Vi ja? har två mm. gemensamma barn. Två. ja. ja, ja. ja. Så det är, det är många efternamn nu vår familj, ja, kan man säga. Ja, just det. Ja. Vi har ju fyra faktiskt på sex personer, så vi är rätt Fy, duktiga ja, det är på det bra, också. Ja, bra. jobbat där också. Ja, nej, men så är vi det. Vi är inte gifta än, men det kommer. Ja. Och att vara bonusdotter tog det ett tag innan ni liksom hittade... Det tog hittade... absolut ett tag. Jag vet att jag... Ja, det skriver jag om i boken också. Jag, eh, när jag och Uffe var ganska nya bekanta så, så fräste jag till honom sa att du ska inte tro att du ska bli min pappa. Eh, för jag hade väldigt behov av att markera för honom ja, att så är det. Och det kan han fortfarande skoja om. Ja, men ja. precis. Jag får höra det väldigt, väldigt ofta. Kom ja. att ihåg vad du sa till ja, mig en gång och så här. Men, men jag tycker det var ganska cool som liksom ändå markerade och han var ja. så, så cool också så att ja. nej det är, varför skulle jag bli det? Jag har en, en son ja. för han hade en son från, ja. eller har fortfarande från ett mm. tidigare äktenskap ja. och, och nu känner han, han känner som en naturlig eh, extra förälder ja. Ja. eller en extra manlig ja. eh, förebild och sådär ja, han är min bonuspappa, han är ja. en jätteviktig person ja. i mitt liv och sen hade du då en bonusdotter mm. eh, som nu är vuxen Ja. Eh, och, och ni som undrar var Marias röst är just nu så är hon ner och vimlar på mässan. Så ja. att, men då är ju du det som hon kallar plusmamma. Alltså en, precis, en bonusmamma precis. som jag sen tycker... är en annan familj. Ja, så. det var ett väldigt bra ord tycker jag. Plusmamma. Ja, det, det är positivt. Ja. ja, det är jättebra. Mycket bra. Och, och ni har fortfarande kontakt. Ja, ja. Mm. Ja, det har vi. Och hon är ju då halvsyster om man ska vara Peter med det där med hel och halvsyster. Ja. Brukar vi inte bry oss om, men... Ja. Till Precis, din son. till min, min äldsta son. Mm, ja, just det. Ja. Ja, härligt. Mm. Eh, sen så skrev du den här boken för ett år sedan då. Kom ja, den, den ut, kom ut ungefär för ett år sedan. Mm, ja. På Harper HarperCollins förlag. Hade du en målsättning då? Visste du var du skulle hamna någonstans? Vad det skulle bli för typ av bok? Ja, jag var ganska klar över vad jag... Jag fick det här uppdraget, det var inte min idé Nej, från det. början. Men det var jättekul att jag fick frågan. Och då så hade jag en ganska tydlig idé att jag ville göra en handbok. Mm. För alla som lever i en bonusfamilj eller som är på väg att bilda en. En handbok som handlar om allt som man kan behöva veta. Från dating till flytta ihop till... Ja, sån här tråkiga ämnen som ekonomi, det vill man ju inte prata om. Men och juridik till Juridik, och med på precis här. också. Jag har intervjuat eh, Lotta Insulander Lind som är ju ah. väldigt bra. Eh, och ja, det är ma massa bra experter som medverkar mm. i boken. Malin Bergström som är känd barnpsykolog och eh, ja Hed, eh, ger lite tips om eh, hur man får passionen och eh, ja, blomma det. i eh, ja. bonusfamiljen. Ja, så det är faktabaserat och du Exakt. tar egentligen in du tar in väldigt många andra röster, ja. inte så mycket din egen syn på hur en förälder ska vara i alla situationer. Och så. Nej, jag är ju journalist så jag har jobbat ja. liksom journalistiskt kan man mm. säga. Jag samlade ihop massa, massa fakta, pratade med otroligt många människor. Mm. Eh, som, som har erfarenhet av bonusfamilj vuxna, alltså barn, bonusbarn som nu är vuxna och bonusföräldrar och biologiska föräldrar och eh, ja, utgick från deras erfarenheter och deras, de många frågorna som hade mm, och sen mm. så tog jag de frågorna vidare till olika experter och eh, skrev boken Det är jätteroligt att se eh, man kan ju hitta då ja, vad man ska kalla det brev eller intervjuer, mm. berättelser mm. där man kan känna igen sig väldigt mycket eller där man kan bli nästan avundsjuk på hur bra det är. Och sen så kan man ju bli lite förvånad ibland också och, och studsa till och sådär. Har du något sån, någon familj sådär som du kände, oj det där var ovanligt eller det där hade inte jag <laughs> fixat? Ja, men det finns ju en, en familj som, som, som jag tyckte var jättehäftig jätte som de kommer från Uppsala. Hon heter Michaela Moska och... Eh, Ja, vad hette hennes man, minns Jag minns inte just nu. Men, men hon var fall, först var hon gift med, med en kille som heter Pelle, tror jag, och ja. de fick två barn. Så skilde de sig och hon träffade sin ny man och den här ex träffade också en. Mm. Och de fick två barn var, så att sammanlagt sex barn. Och sen började de ja. träffas... Jo, de, det började med att de hade en grillkväll för ah, att ja. planera sommaren Aha, eh, allihopa. Visst. Så kom på att det var så himla musik på de här grillkvällarna så att vi kanske skulle hänga lite mer. Och sen såg åkte de på semester hela gänget. Eh, så de är verkligen som där. en stor ja, familj då med, och har behållit någon slags kompisrelation ja. fortfarande. Ja. Och det är inte alla som klarar av vad ha det så. Men, men jag tycker de är jättehärliga. Och det är en fin bild på dem här i, i min bok också. Ja just det. det och de berättar man... väldigt öppet om, om hur de får det här att funka faktiskt. Ja. De har det... ju verkligen klarat att gå vidare. Ja och det är ju så. För, för att man ska kunna ha en sån relation så måste man verkligen vara klar. Det måste mm. vara avslutat mm. det här kärleksförhållandet som, som man hade från början. Mm. För att kunna gå vidare. Men de har jättebra tips till exempel att man ska... Se förbi sina egna behov av exempelvis bekräftelser från barnen och, och låta bli en på om den andra föräldern liksom har, har gjort saker. Ja, just det. Man får försöka vara vuxen helt enkelt. Så de, ja, men de, de tycker jag är jättehäftiga, men det, det är väldigt många inspirerande berättelser överhuvudtaget tycker jag, ja. och som du säger, en del blir man <laughs> förvånad över en del, blir man nästan lite, jaha, men hur kan du tänka så, hur kan ja. du så? Men, eller att, så att det, man tycker ja. synd om någon där vi ja, har precis, liksom kört ja. fast eller där någon så, var tvungen så, att, ja. att flytta isär. Ja. För att ja, de inte liksom men det ska fixa ju väcka tjänster. Man mm. kan liksom, ha. så skulle inte jag göra. Eller, ja, så kan jag göra. Så ska jag. Och äh, avundsjuka och svartsjuka blir ju lite speciellt, i, eller kan bli, mm. i en bonusfamilj. Ja. Det har du också ett avsnitt om, vet jag. Precis. Ja, nej, det är många som, som kan vara svartsjuka. Man kan vara svartsjuk på, på, på sin partners ex, som mm. alltså är, är förälder till de här bonusbarnen. Man kan vara svartsjuk för att de har en massa träffar. De ska mm. prata om barnen. Vad gör de egentligen kanske ja. man tänker. Och man kan, eh, det här är ju lite tabu. Men man kan ju vara svartsjuk på sina bonusbarn också. Tycker ja, att de får det. för mycket plats och omsorg. Mm. vad finns jag i det här då? Men man måste, ju, man måste ju vara vuxen i sådana mm. lägen. Och, och eh, förstå att barnen kommer alltid på första plats. Och att de här föräldrarna träffas och har kontakt med barnen. Det är ju bara bra för ja. barnens skull. Absolut. Eh, om det här kärleksförhållandet avslutar får vi ja. hoppas då. Men, och avundsjuka man, mellan barnen också ja, då det förstås. Är också att, att, varför får hon och ja. varför får inte jag? Och, mm, mm. Och hon har dyra jacka och mm. ja, nej det är inte lätt. Nej, och det, och det, det har vi ju lite som tema eh, i det här avsnittet. Rättvisa och mm. eh, ska man behandla barnen lika och, mm. och går det. Mm. Eh, men där tror jag Malin Bergström, barnpsykologen, mm. pratar lite om att det faktiskt skiljer sig från, från när vi växte upp. Ja, men, men jag håller med. Vi som är en annan generation mm. har, har en annan syn på, på mm. rättvisa som sitter ganska djupt. Ja. <laughs> det ska vara rättvist. Ja. Men, men man får nog släppa lite på det för att det kan inte bli rättvist. Det, det är Nej, och de, de barnen då som kanske behöver mer hjälp med, med läxor. Mm. Då får man ju hoppas att syskonen inte blir avundsjuka. Då får de mm. försöka tänka att ah, men jag klarar ju det redan mm. om det är något, något ämne som är mm. extra svårt. Mm. Eller, eh, och sen så får, får man försöka dela lite och tänka att, att det jämnar ut sig över tid. Mm. Eh, just denna månad kanske vi behövde köpa en ny jacka till ett av barnen. Precis. Och så kommer du att få en ja. snart också. Och så. Då är det kanske viktigt att man är rättvis med, med tid och omsorg mm. egentligen. Mm. Och inte är så fokuserad på på ja, materiella mm. saker. Ha. Vi var lite nyfikna på ett annat kapitel. Och, mm. och särskilt jag som då är bara bonuspappa. Och inte har biologiska barn. Och det var den här vilken roll man ska ha. Mm. Eh, och att det finns ett antal roller som man kanske lätt kan hamna i. Mm. Eh, och där var det en samtalsterapeut som du hade intervjuat. Som heter mm. Magnus Sjöström. Sjöström ja. Ja, som sa att man ska inte bli en stand-in-förälder. Och, och till exempel då riskera att köra över den andra biologiska föräldern. Precis. Men samtidigt så. Jag hade lite svårt att få ihop det där ja. som rekommendationen att bara vara bonusvuxen. Mm. För jag vill ju ta mycket ansvar och varannan vecka vill jag ju vara. I så fall en, en extra mamma mm. kan man ju kalla mm. det i så fall. Låta barnen ha sin pappa. Men mm. jag vill göra precis eh, lika mycket mm. av det praktiska. Mm. Och även hjälpa till känslomässigt om, mm. om någon mm. är ledsen eller, ja. eller vara ett stöd så då. Ja. Men det, det låter väl som ja. du har en jättebra roll där. <laughs> Ja, nej, men där, där är ju svårt. Um, man kan inte bara glida omkring och vara liksom en, en, någon sorts eh, vuxenkompis. Man, man måste ju vara vuxen och ta oh. vuxenansvar. Och våga kunna sätta ja. gränser eller säga ja, till också. precis. Ja. Och, och, och man kan heller inte vara någon sorts stand-in-förälder- som manövrerar ut den andra biologiska föräldern. Nej, det är liksom det. lite så mm. som, som är att vara mm. bonusvuxen. Men, mm. men att man gör föräldragrejer med, med, med barn, det är liksom... Självklart mm. gör man det. I det är små barn så får man om de har varit på toa i ja. större barn så, så kanske man får jag, skjutsa dem till hockeyträning ja. eller vad det nu kan vara. Självklart, det, det är ju inte det är inte det, det handlar om, utan bara att man har att man förstår att de biologiska föräldrarna är de som har huvudansvaret för barnen när, när det är Ja just det, viktigt. de är ju vårdnadshavare och ja. kan ja. man byta skola ja. som vi har varit med om till exempel mm. så är det självklart, jag kan ju bara vara, stå, ta ett ja. steg tillbaka och vara rådgivande ja. Ja. men lämna ja. över själva beslutet. Precis, du kan ju bolla med din partner det är ju ja. Ett, ja. ett beslut som kanske mm. berör dig väldigt mycket så, så det är klart att du ska vara med i diskussionen men men att vara bonusvuxen betyder ju inte att man inte gör vissa saker som en förälder gör. Det var Det kanske någon så. detalj där som ja. vi, vi hängde upp oss lite ja. på att... Ja, att vi måste säga till att det är jag som hämtar på Davis ja, eller något ja, sånt där. Och det kändes som... Ja, ja. det kanske beror på lite ålder ja. och sådär också. Men ja. jag tror att vi måste ju lita på mm. barnens pappa. Ja. Och, och hans eh, nya som är ja. bonusmamma varannan vecka ja. måste ju lita på oss ja. och så. Precis, precis. Ja. Och det där är så det är så olika hur, hur man har det. Mm. Det finns ju mm. inte någon, någon riktigt... En, en del föräldrar kan tycka att det är jättejobbigt att det kommer in en, någon ny människa som... Och det, det kan ju finnas historiska förklaringar till ja. det. Det kanske har varit väldigt många som har kommit och gått mm. <laughs> partners. Och då kanske man, ja. Så ibland kan det vara bra att kolla av med, med den andra biologiska föräldern. Är det okej okay om vi gör så här? Men det man kan ju inte bli underlåd för allting. Och, nu för formen. tiden är det ju så lätt också- att, att ha som ja. en liten sms-grupp ja. till exempel. Man ja. bara skickar ut ja. och så här av veckan vart eller Självklart. nu Det var väl tandläkaren ja. på tisdag ja. och så vidare. Självklart. Så man stämmer av lite så. Ja, men det, det är bra om, om båda de biologiska föräldrarna- även den som är, exet ja, som, som mm. finns på annat håll- att den också känner sig lite delaktig. Det kan, ja, liksom, det. Det kan finnas en, en ja. stor pluspoäng och bara fråga- mm. du är det okej okay det här mm. för dig? Eller att man också när man har träffats precis, att man talar om att du, jag, har, jag har träffat en, en ny... Eh, Absolut, ja. Som jag, ja. Jag vill bara berätta för dig att mm. jag, jag kommer att låta barnet träffa den här personen mm. snart också. Att man ja, men är lite schysst liksom ändå. Mm. Det var väl en av rekommendationerna där jag såg jag just det här att man måste vilja samarbeta och kommunicera. Mm. Eh, annars så hamnar precis. man i, i en återvändsgränd ja. förr eller senare. Ja. Ja, men samarbeta och försöka... Ja, men det är som klyschor, men mm. kommunicera och samarbeta och ja, tänka mm. positivt. Ja, men ja. Det, är, det, är, det är jättelätt att gråta in sig i alla problem. Ja, ja, ja. Men, men man får liksom också välja sina stider. Mm. Vad är det som är viktigt egentligen? Mm. Det... Har du något eh, speciellt sådär som är ditt bästa råd till en eh, bonusfamilj? Vi har fått olika... Någon sa till exempel... Bara en sån enkel sak som att man måste ge det tid. Mm. Det kan ju ta ja, minst två ja. år och kanske upp till fem ja, år ja. innan man känner ja. sig som en bonusfamilj. Ja, och det är väl inte konstigt. Ta ju tid känna folk. Mm. Här ska du bo med vilt främmande människor. Ska du, liksom, du kan ju inte tro att det ska funka på en gång. Mm. Självklart inte. Mm. Så det är väl en jättebra råd tycker jag att ge det tid. Eh, och också, det hänger kanske lite ihop med det, men, men att inte tro att det ska vara en perfekt Familj från början. Och, och ja. inte tro att det ska vara som en ungefär som en kärnfamilj. Nej. Eh, och, för, för det kommer det heller aldrig bli. Ge upp det. Mm. Det kommer bli någonting annat. Mm. Det kan bli jätte jätte ändå. Har du något som du absolut skulle avråda från? Eller någonting som du tror är klart riskabelt Så mm. eh, håll er utanför det här. <laughs> ja, nej men... Ett, ett, någonting som jag har märkt mycket är att eh, det, ja, det är det här med mina barn och dina, dina bortskämda ungar. Ja, just det. Eh, det, det, man kanske har större förståelse för sina egna barn när de är lata eller gör dumma saker och så för man... Man har liksom en grund att stå på. Mm. Det kan vara ganska lätt att ja, reta sig på, på mm. saker som, som bonusbarnet gör. För att man mm. inte känner den riktigt kanske. Ja, just. Eh, men vad man ska göra så. Om det vad man ska göra då. Det är att inte odla irritationen. Inte prata skit om sina bonusbarn. Inte hålla på kallan för bortskämda. och så, Utan man måste verkligen förstå att barnet har inte valt den här situationen. Mm. Barnet har inte valt dig. <här> Nej. Barnet har inte valt att förändra skulle skilja sig. Det har säkert varit ganska tuffa mm. saker att gå igenom. Skilsmässa och flytta och kanske byta skola och allting så kommer en ny in. Så det är tufft för barn. Mm. Eh, och, och det kanske finns en annan förälder som sitter där och är, är, är ledsen och arg och, och så också, så Barn är ju jättelojala mot båda sina föräldrar. Ja. Så det kan vara otroligt svårt för, för barnen att förhålla sig till allt det här nya. Så ge det tid och, och odla inte irritationen. Nej. Det kommer och, ingenting gott ur det. Och som vi också har en, en annan regel att inte snacka skit om de andra föräldrarna. Oavsett Nej. om det är biologiska Nej. eller bonusföräldrar på så att säga, andra sidan. Mm. Eh, man kanske måste prata om, den, mm. om dem, men då gör man ju det själva. Mm. Men eh, det blir också bara värre mm. om mm. barnen skulle höra ja. någonting. Ja, ah, mm. nu har den gjort det och det. Ja, och sådär. Det är så typiskt händer. Ja, aha, ja just Jag har glömt att jumpa kläderna nu. Ja, det är så typiskt. Ja. Är man förvånad? Nej. Ja. Alltså det är så lätt att komma sådana här ja. glidningar och så. Ja. Men barn hör det. Du, mm. de, då pratar man om, om en annan person som... som mm. Hur ska ett barn förhålla sig till det? Ja, och barnen måste ju älska sina biologiska föräldrar. Och, och som du säger, vara ja. lojala. Det och det är ju. De ju. Självklart att det, det är de vara de så. Mm. Så, att, så att, håll käften och var vuxen. <laughs> <laughs> Jätte, jättebra tips. Och faktiskt en bra avslutning. Eh, vi, vi har ju inte sagt något om vad du gör. Nej. I vanliga fall... Nej. Nej, inte prata bonum, Men du är ju journalist. Jag är journalist, har jag varit i massa, massa år. Mm. Eh, har jobbat på många olika tidningar eh, och nu jobbar jag på tidningen Topphälsa. Just det. Så att det är mycket hälsa och eh, träning. I ja, vad härligt. Det, typ. ja. Ja. det är ju en bra aktivitet, eh, något som man kan göra för att lära känna. Absolut. barnen och eh, mm. så, ja. träning, jag är uppvuxen med det, med, båda mina föräldrar har varit gymnastiklärare ja, ja. fram till sin pension så jag ja. har prövat det mesta ja. Ja. Eh, som sagt jättekul att eh, du var med, kolla upp boken, stora bonusfamilj boken stora på bonusfamilj -boken. Ja. Eh, och eh, det här intresset för bonusfamiljer eh, märker ju vi att det ökar och, och fortsätter så ja. eh, kul att du är med och, och ger ditt bidrag mm. Mm. Tack för att jag fick vara med. har ha det gått. Tack. Tack. Ah, yeah. ah, ah, ah. Ah, vad kul att få höra Helene prata om sin bok. Ja, du var ju inte med under själva intervjun. Men, eh, men jag har ju läst boken. Ja, och hon är ju väldigt påläst och rutinerad och trevlig att prata med. Ja, det här med att prata bonusfamilj, det kan vi ju aldrig få nog mm, Nej, precis. Men nu ska vi prata lite om rättvisa del tre, rättvisa emotionell och känslomässig rättvisa mm. och när du och jag satt och pratade lite om det här så kom vi fram till det att allting egentligen bottnar i någon slags emotionell och känslomässig rättvisa, att det är det man eftersträvar och det leder ju fram till det även den materiella ja. rättvisa men om då ska tänka, vad är emotionell rättvisa, det kan ju då handla om att du inte riktigt blir sedd, lyssnad på mm. att du känner att du inte är med att du känner att du är mindre älskad än någon annan. Att man inte är liksom delaktig i beslut eller blir tillfrågad. Att man inte blir litad på. Mm. Det, det är ju nästan viktigare än den här materiella rättvisa som vi har pratat om innan. Absolut, i längden. Jag tror att det man minns av sin uppväxt är ju inte att man fick en dator vid en viss ålder? eller Jag minns att jag fick en dator vid en viss ålder. <laughs> det är den där du kommer ihåg. Ja, det Nej. var en sån Commodore 128. De ja, men... andra hade 64, men jag fick en 128. Ja. Jag fick ingen, men jag fick vara hos kompisar som hade datorer. Hade du kompisar? Ja. ja men det hade jag med. <laughs> jo, men seriöst. att Det kanske faktiskt skada en mer om man känner att man är orättvist vad heter det Vad fördelad när, på det emotionella planet, på det känslomässiga planet, än i fall med saker och sånt tror jag. Ja och eventuella bråk mellan syskon tror jag att det egentligen handlar om eh, en känsla där att man tycker att det är orättvis på ni något sätt. Ni tar alltid hennes parti eller mm. ni tycker alltid att hon får rätt. Mm. Och ibland kan det ju vara att det bara är så i barnets huvud men jag tänker att varje gång man får det till sig att man faktiskt ska ransaka sig själv lite grann, kan det vara så? Kan det vara så att jag ger mer uppmärksamhet till ett barn, eller i det här fallet då, kan det vara så att jag förfördelar, för finns det ord som heter det? Ja. Mina egna barn före mitt bonusbarn, eller ja, att man, man, man tänker över det. Man ska absolut ta det på allvar och, och titta över lite. Det är lätt hänt att det kan bli så att, eh, som vi hörde i, i det här tidigare brevet, att, att någon som är är duktig kanske man premierar det och då beror duktig det på tyst och vad, snäll. på vad men, ja just ja. vad menar man med att vara duktig det finns ju en personlig utveckling som man går igenom som inte har med hur mycket man sitter tyst på sitt rum och göra och så vidare. Jag tänkte att vi skulle sammanfatta alla de här tre programmen nu genom att prata lite om vad jag har kommit fram till finns för olika sorters rättvisa. Mm. Och jag tänker först och främst så finns det de som menar att rättvisa, det är detsamma som lika fördelning av tillgångar. Alla ska ha lika. Ja, det är lite Och det dissar trubbigt. vi lite nu, i våran spaning i alla fall, ja. att millimeterrättvisa, som vi sa här innan, inte är någonting att eftersträva. Att det egentligen inte är det som Nej, är det och viktiga. Att, ja, att till exempel då ge någonting till någon som inte behöver det, bara för att det ska bli lika, det blir också konstigt. Ja, eller att eller att föda den tanken att bara för att någon annan får någonting så måste jag få någonting. Mm. Och sen var du lite inne på i förra avsnittet det här med att rättvisa är att alla får samma förutsättningar. Ja. Det är ju lite viktigare tycker jag. Ja, för det kan ju vara så att eh, alla barn vill inte spela ett instrument eller alla vill inte eh, utöva någon eh, speciell sport eller eh, ha någon annan hobby. Utan Men att man ska då... få chansen att göra det. Mm. Och... Eh, få får chans att utveckla sig själv och de potential man själv har. Mm. Kan man ju säga. Och sen så har vi ju det här som jag är mycket inne på. Och det är att jag argumenterar för att rättvisa är att alla får det de behöver. Mm. Det är ju en jättefin tanke att man på något sätt känner av lite att oj, nu har ett av barnen har vuxit väldigt mycket och, och, och behöver nya byxor just nu. Och då, får man och då måste inte alla det. köpa nya byxor bara för det. Eller någon annan, och någon annan gång då så behöver någon annan någonting annat. Mm. Och att som, nu hjälpte vi kanske Saga lite mer när hon åkte till Berlin, så fick hon lite Berlin. Berlin pratade vi om i förra avsnittet. Prag. Polen. Krakow. Ja. Polen. Mm, Polen. Så fick hon ju lite pengar. Då var det inte så att vi gav alla pengar, bara för att vi gav pengar till henne. Nej, men hon hade ju behov av hon det. Hon hade behov av det. Just hon då behövdes det. åkte på resan. Och det kanske blir någon av de yngre barnen som åker på en liknande resa. Eller göra någonting annat. Ja. Men och även sen så med, finns även det med en... tid är ja. det ju där att... Det har vi också nämnt att vissa barn kanske behöver mer tid och hjälp med, med läxor. Och de som inte behöver det, vi ska ju inte känna att det är orättvist och att de får plugga själva. Eller så ska man inte tvinga dem att plugga om de kanske inte behöver det på Nej. samma sätt. Och sen så var det ju det här med... Jag vet inte om vi pratat så mycket om det, men jag har hört att en del tycker att det är rättvist... Rättvisa är att man får det man har gjort sig förtjänt av. Mm. Det kan jag också förstå. Men det tror jag att också alla är... ska inte ha lördagskodis utan man ska förtjäna att få lördagskodis. Ja, jag tror att det blir lite samma som det här att ge lika. Då är det väldigt svårt att sätta upp regler för varje sak. Att ja, vill ni ha lördagskodis så måste rummet vara färdigt är det klockan tre dagen innan. Eller, det, det kan också bli lite... Jag tycker det ligger lite... Alltså jag förstår vad du menar. Att det blir lite åt det här millimeterrättvisen mm. grejen. Men jag tänker också att man inte bara ska sitta och få saker. Att kanske vi barn. Vi barn barn i Sverige är mycket... Vi ska ha. Vi ska ha lördagskodis. Vi ska ha veckopeng. Vi ska ha månadspeng. Ja. Att man lite kan göra sig förtjänt av det. Mm. Att många körlar sina barn och, och egentligen inte kräver någonting tillbaka. Och då kan man ju säga förtjänt av. Det kan ju också visa att man kan visa tacksamhet, Att tacksamhet. Är man mm. någon som är väldigt tacksam så gör man sig förtjänt av att få saker. Mm. Eller om man är väldigt vänlig och snäll. Alltså det behöver inte vara att någon städar där, Utan just att man känner att... Förstår du vad jag menar? Ja, men det blir ju allmänt om, om något barn... Jag tycker inte om att ge saker om de aldrig visar tacksamhet till exempel. Nej, men även om de ställer upp och, och är delaktiga på olika sätt och sen eh, kommer och frågar Oj, nu är det lite dåligt väder, kan du skjutsa ner mig till någonstans? Och sådär. Då är, är man ju... Det är mycket lättare att säga ja till en sån sak att, att man hjälper varandra. Mm. Men att just sätta ett... Eh, pris eller beting på något då tycker jag att det kanske går för långt. Och sen som helt avslutning då så tänker jag att det vikt den viktigaste rättvisan av allt var den emotionella känslomässiga rättvisan mm. och att all annan känsla av orättvisa som barnen upplever faktiskt bottnar i en känsla av emotionell orättvisa. Mm. Så, och, där är det, och att det är där man måste jobba att barnen ändå ska känna. Och jag tänker, hur gör man det? För att ett barn ska känna det rättvisa. Martin, kuggfrågan. Nej. nej. Nej, men jag tror absolut att det är, ligger mycket i att, att se barnen. Och eh, att veta att alla barn behöver inte samma saker. Och samtidigt. Jag tänkte att du skulle säga att man kom fram till det genom kommunikation. Ja, men det är det ju. Det, det är ju både kommunikation nej, mellan föräldrar och med med barnet barn. att. Mm. Nu behöver din syster det här. Eller nu bor din bror också med två andra föräldrar- mm. som har större ekonomiska möjligheter. Det är deras familj. Här i vår familj gör mm. vi så här. Vi älskar er alla lika mycket. Vi vill er allihopa lika väl. Att man har den kommunikationen. Att ja, och självklart, man kan inte, vi kan ju inte veta vad barnen behöver- utan att fråga dem. Vi kan inte räkna med att barnen automatiskt kommer och säger- kan du hjälpa mig med det och det i skolan? Eller nu behöver jag nya jeans eller sådär. Och så tänker jag att inte bara avfärda. Om, någon, om ett barn kommer och säger att de upplever det orättvist. Att de tycker att det är orättvist. Att man lyssnar på att ja, nu, nu tycker mitt barn att det är orättvist. Och att man kan möta dem i känslan av orättvisa. Kanske försöka ge en förklaring till varför man gör vissa val mm. som vuxen. Och bara bekräfta barnet att... Tråkigt att du känner att det är orättvist. Jag hoppas att du vet att jag älskar dig. För det är lite... Eh, finns en risk att man tar den enkla vägen och säger att nej, vi vet att det är rättvist. Vi, vi ja, nej, tror du känner fel. Och det ja. kan man ju aldrig säga. Nej. Och att bara avfärda barn mm. är aldrig någon Och där finns ju en, en klassisk alltid. guru. Nämligen Kai Polak. Jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Nej. Prata Nej, vad med din Nej, han säger. Ja. <laughs> prata med din granne. Ja, Nej, Kai Pollack säger. Det ligger någonting i det, det, det, något du, i säger. det du säger. Ja. Och med de bevingade orden säger vi. Fortsätt skriv in till bonuspappan och plusmamman. Och Nästa avsnitt handlar om. Uh, teambuilding i bonusfamiljen. Med en stilig ung man som heter. Martin Lidberg. Det tror han... jag att du sa det, för jag säger alltid fel på hans efternamn. Du säger fel på många efternamn. Jag har svårt med efternamn. Vi ska imorgon intervjua den tidigare världsmästaren i Brottning. och Han har även vunnit Let's Dance och Mästarnas mästare. Vi har många intressanta intervjuer här framför oss i Stockholm. Men det får ni höra om i kommande avsnitt. Och Till det säger vi... Livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men fantastiskt, oerhört. megabytes för nej. <laughs> Vad gör du nu? Hittar du på något. Nu får vi ta det en gång till här. Okay. Och göra det som vi sa i introt Tänk på att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. <laughs> Hej då! Hej då!